Mihail, de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. <fie> Da, domnule, da, așa zic și eu punctualitate. Bunur, Panait. am fixat întâlnirea noastră pentru ora 4 și la 4 punct, iată-te prezent. Sper că ești pregătit, nu? Mai ca și fi mai degrabă tentat să spun eu o groază de întrebări. Servește cafea. ți-am pregătită. Un interviu despre redactorul șef al unei mari reviste literare și scritor faimos pe deasupra. Ar fi ceva, nu? Mm -hmm. Uite, am o propunere mult mai seducătoare. Spune-mi, ești un învingător? Un învingător...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 Deci în fața ochilor mii însetați de univers, revelația marilor literatur nu a fost decât dragostea și salvarea da. sufletului. E, și o admirabilă oglindă a realității. Nu așa? Realitatea? Unde e realitatea? Între degetele mele sau în visul meu? Omul nu se clănește cu pline, ci cu foc. Panaie, te ești un visător. Ca să nu mai vorbim de afirmația cel mai des vehiculată în presa franceză. O știi? Tisrati, un nou gorchi al Balcanilor. Dacă nu aș era așa, se intitula articolul de acum trei ani din revista voastră. Directorul nostru a să-ți salute astfel prezența în literatura franceză. De de <laughs> timpul. Deja trei ani dar uh -huh. Hai să spun cum se va chema interviul nostru. O oră cu pana intistrat. Sper să apară ajut de 10 octombrie. Interviu, interviu. Uh -huh. Interviu. Trebuie să supra ceva? Parcă eu nu i-a spune așa. De ce? De ce nu întâlnire. Întotipate din întrebări și răspunsuri. Întâlnire, caldă, afectoasă, spontană. Întâlnire. <laughs> e, da, să mă aștept la asta. citindu ți opera. Să știi că mi-am dat seama că e că nu îmi găsesc cuvintele. Nu, nu știu, susținută, îmbogățită, întregită. Cred că e mai bine. Întregită de un nou sentiment. Cultul...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 Pierdută, omul trăiește din dâra ei luminoasă. În veci regăsită, urmele ei se văd pe toate cărările vieții, așa cred. Da, și eu. Tot ce vine de la inimă, tot la inimă se întoarce. Da. Nu? Da. Tu ai spus. De fapt, totdeauna scritorii s-au încrușisat sub semnul inimii. Bine, gata, gata, gata, mai convins, <laughs> la mai convins. Ai venit nu pentru un interviu, asta e doar pretextul. Ai venit să-ți grea greaua comoară a inimii mele, oh, desfot, de de a dumneavoastră. Mulțumesc, Anet. <laughs> hai, cu ce ai vrea să începem? Pe cu ce să începem? Cu nașterea, nu? Da. Eu sunt obișnuit să-mi descos eroi chiar de la naștere. Bine, sunt născut la 10 august 1884 la Breila. Stai, Deci, 84, da? de Breila. Breila. Mm -hmm. Bine, Dumnezeu nu cunoște acest oraș. E al doilea port al României. Orașul bălților Dunăre, unde a trăit Codin, pe care îl iubește atât de mult, și la micuța sa cea mai tânără eroina mea. Sper într-o zi să vă prim pe acolo pe voi, toți prietenii mei din Occident. Să cunoașteți altfel acele locuri al căror farmeche cu mult mai puternic decât am reușit eu să le dau. ar fi formidabil. Afla că în celor 11 ani mei eram deja scritor celedru. Da? Da. Asta e o performanță forbidabilă. Păi da, numeroase au fost îndrăgostitele pierdute, îndrăgostitele decepționate, care vreau plângând să-mi spună Panaitache, vrei să ne scrii încă una din acele scrisori Pana tache? al... Panaitache? Da, Panaitache. Acele scrisori al căror secret l-ai numai tu și care îi fac pe toți iubiții noștri să se întoarcă în goană spășiți scalare pe o coadă de mătură mă sparcă de zâne. Evocarea sfârșitului copilăriei mele am publicat-o recent în Imanite. Mihail e prietenul vârstei tare, de la 18 ani. Da, exact. Aveam 17-18 ani pe atunci. Cam atunci, soarta și inima mea, pasionată, m-au ajutat să-l descoper pe celul care avea să fie primul și cel mai bun prieten al meu. În șase săptămâni, m născrisul Mihail era gata. Asta s-a întâmplat anul acesta, nu? La sfârșitul lui Iulie. Iulie 1927, exact. Iulie. Mihail a ieșit așa cum a fost. Dintre toate cărțile mele, mi-este cea mai dragă. Mai nevoie să adaug că Adrian Zografii sunt eu? <laughs> <laughs> nu, până -i. Ieșit pe trist pățață, juriță, Ieșit, Moș, Gavrilă. Stau și eu să mă odihnesc în bătaia soarelui primăvără nec. Fericită că ți-a venit acasă pasărea călătoare, a, după cum vezi și dumneata. Eu i-am adus scrisoare. Mm. Uite. Da, hai odată, Adriane, Moș, Gavrilă n-are timp de pierdut. E, pentru coinarul matale trebuie să am timp. Fii bineferit, Moș, Gavrilă.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 Uf, fof, Draci dracii astea de copii. Nu uite mai necăși așa, toate trec. Da, da. Mamă, gata! Plec la primar! Bre, bre, ce tipiș ha. că mai îmbrăcat, Adriani. Veste gri, cămașă de zefir, guler și fără gosuri, da. pantaloni uite Cine te vede, poate crede că ești un fețor de mangata. Astea toate trebuie să coste scum, nu? He -he. Ha? Mai pe vorbă. Și bărând de aș avea, și eu o răsplată, de mi-ar asculta povețele așa, așa. Dar el nu, și nu, face totdeauna doar cum îl taie capul. Ne. Și pe urmă, ne. tot el se îmbufnează. Nu-puzi, mama, eu mă apăr da. Da. Nu vreau să te supăr, crede-mă. Da. Închipăiește-ți, moș Gavrilă. Mama ține morții să mă însoare. De de că e drept? Păi de, de ce nu-l întreb pe moș Gavrilă, dacă e mai drept să-o șterge într-una de acasă și pe urmă să te întorci ca în cercetor. De, de ce nu-l întrebe asta? Ce pe știu și eu ce să zic. Cum e mai bine, știu și eu. Acum rămâneți sănături. <laughs> Înțeleb, moș Gavrilă, de ce să-și vâre el degetul între Ciocan și Nicovală? Știe ce știe, moș Gavrilă. O ceartă veche între mamă și singurul ei fecior e ca o rană fără leac. Mi se rupe inima, băiete. ști. <laughs> Potrivnic la tot ce o mamă săracă așteaptă de la fiul nu ei. nu ți potrivnic, mamă, refuz doar din instinct să cal pe drumul obișnuit al celor ce vor să-și facă o situație Păcă în viață. Păca de tine! Ești sârguincios, descurcăreț, destoinic. Fați și tu un rost bun în viața, Adrian. Să dau din cuată, așadar, ca să-mi fac un rost? Ei bine, nu! Nu, mamă, nu, nu, nu, nu, nu niciodată! Nu. nu. Dar pe lumea asta nu mai îmbuibarea și bunăstarea să conteze. Să nu vrea nimeni altceva decât să mă mor orele, toate zilele, toată viața, numai ca să-mi cum se face avere. Ba, până la urmă chiar să fac una. Atunci m-am stima toți, sigur că da. Dar eu țin să spun că prea puțin îmi pasă mie de stima lor. Că averea mă lasă rece. Am în față viața nesuferită a celor înstăriți. Îi văd cum trăiesc, ce iubesc, ce-i pasionează. Și ei bine, nu-i invidiez. Nu. Pentru nimic în lume n-a schimbat... Sentimentele mele cu ale lor. Măreția vieții scapă pe de întregul, mama. De ce dracu înțelegi tu prin măreția vieții când ești un pârlit? <gângânt> eu are o măreție să te spetești pentru doi lei pe zi și mâncare, așa cum mă vezi că fac eu? Ție mama. care stai toată ziua cu nasul în cărți? Dar ce-ți aduce citania asta? În schimb, uite, Ilie Băcan? Apoi știe să se-i și e milionar. <gânt> da. Mai bine fac ca el. Da.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 <laughs> nu poți să-mi urmezi puiul pe acolo, pe unde trebuie să știi să noți. Da, nu te poți ține după un pui de rață în apele cristaline ale idealului. Acolo el plutește în voi. N-ai grijă. Chiar dacă umile rămân pe mal, n-am să-mi pierd din ochi ciudatul pui hoinar. Însă ți-au -ți încet mâinile arse de leșie. Oh. Și am să-ți le sărut. Asta am să fac acum, mama. Oh spune, ți-e tare ciudă pe mine? Nu, băiete, nu pe tine. Pe soarta noastră mi-e ciudă. Tu nu ești rău, știu eu bine. Îți făgăduiesc, mama. Îți făgăduiesc să muncesc. Uite, am să mă împac cu gravitul. Cum? De altfel să știi, din urmul drum în Dobrogea am adus 50 de lei. I-am Le pus deoparte mai puțin de 3 săptămâni. Aseară, nu de-a să spun. uite -i. Pentru mine nu pastrez un oh. Da, Simt eu că ești băiatul meu Mama oh, Trebuiești <gri> Nadre și cine a spus că nu trebuie să te bagi între părinte și copii când se celăbăiesc Totdeauna sfârșesc până face pace Chiar acum am primit scrisoare de la fata matale tale, mama Ioana Îți scrie și ție că vine să se așeze pe cont propriu la Brăila? Chiar așa? O să o am lângă mine. Fața mamei dragă. Că tare mi-a fost greu singură, părăsită de leota mea de copii. Muncind ca vai de mine să-mi duc zilele. Eu trebuie să plec. Mie îmi scrie că susțește la amiază și... Te duci să o întâmplem la gara? Da, asta vreau să fac. Ai ceva împotriva? Dacă o să fii cu minte, poți să te duci, nu zic nu. Totuși... Îmi dai voie să o să pe fata mea da, da, cu băgare de seamă, băiete, uh, cu băgare de seamă. E că visat clipa asta, Adriane. Din nou acasă. Cu bagajul cocoțat între Iar Iarăși pe strânzile întortocheate ale mehalalii noastre. Când a de din tren se încremenesc, nu Te-am simțit femeie pe masura și imediat m-am aprins. Da, ce-i drept. M-am schimbat. Nu ne-am văzut de mai bine de 2 ani. De asta, când te-am zărit în gara, mintea mi s-a tulburat, inima mi-a ca un leu turbat mm -hmm. într-o pușcă strâmtă. Iar sângele meu crocotind, își plimba torța, prinsa din creșterul capului până în vârful picioarelor. Mm -hmm. Bucureștianca, ce zici? Bucureșteancă, pe dracu'. O mânză făcută mai mult pentru dragoste decât pentru croitorie. Mm -hmm. Trup modelat de iadul dorinței e suplă ca de șarpe și figură indiană, coți oblici, ale căror lumini ucigătoare ți-mi locul petrecător. Ia, spune, pot să te sărut? Au! <gântu -i> să te înveți minte. altădată să mai dai buzna. Te-l dai că ești bucureșteancă. Dar de unde? Mi-ai cârpit o palmă ca pe la noi. Probabil ca să-ți dovedești originea brăilană-mea, așa? Ai uitat că avem același temperament navalnic. <gântu> Să-ți aduc și aminte copilăria noastră, când mamele fiind plecate, mă furișam în abia ta și citam citeam Hai, bă, Paul și Virginie. Hai, îmi m-am mâncat din ochi asta cu Nu, mi-a cam, nu zic nu prada timpurie. Hai, spune Adrian, ți-a fost doar de mine? Doar de tine, da. Mai mult decât doar de însurătoare. Cât privești însurătoarea, m-am rostit deja împotriva căsătoriei cu un vagabond. Îmi pare rău de mama Joița. Sermana femeie, câte speranțe și-a pus în această căsătorie? Să-și adune feciorul de pe drumuri, să-i creeze un cămin. Mama mea, însă, ai văzut, e rezervată și bine face. Ne-sta tornicia ta a pus-o pe gând. Nu faceți altceva decât să vă învârtiți în jurul aceleiași chestiuni viitoare. Atât și nimic mai mult. Birjar! Da? Eu o te rog spre Strada Gridită. Da, Adrian! Strada Gridită, am înțeles. Auzi, fato? Am mâine o să pui-și pe el. Da! Unde-i prietenul, prietena, fiind sau în stare să mă asculte și să mă înțeleagă. Sau poate nu cumva să nebun? tu Adrian. De pune bună bucată de vreme nu te-am mai văzut. Am fost în dobro, Nicola. Acolo, da, un adevărat colț de Orient. Și meseria ta de zgrav merge merge, merge, merge, merge. Merge, merge, cum nu merge, merge. <laughs> Observ că în placintărie mai e cineva. Da, cel de pe bancă. Citește. E Mihail, un năpăstuit. În zdrânțe. Cu ghiete peticite și pline de noroi. Cămașa într-un hal fără hal pare tocmai derbedeilor Pe care nu catadixești nici să-i pe Când îi vezi pe stradă Și totuși Ce om e Mihail ăsta? Un om Există oare ființă Mai banală decât un om? Chiar dacă un om care citește Urmează că trebuie să-l prinzi de umeri Pe omul care citește Să-l țintuiești de zid Și să-i spui Rămâi așa să te privesc în ochi. A privi un om în ochi nu e un lucru dintre cele mai ușoare. Ochii ca aceștia pot să întâlni, mie și nu privirile lor se încrucișează cu a ta pe durata unei clipe și apoi trec mai departe, la dreapta sau la stânga ta, mai văzându-i niciodată. Printre acești ochi se află desigur și cei ce pot privi în urma gândo o Dar ei trec pe de la și tu treci și, în răstimpul unei clipe, ne-am pierdut un prieten care ne era răzit. Prietenul unic, prietenul care vine să-ți dea bogăția inimii sale, despăvărând-o pe ta. Chir Nicola, m-am apropiat de unul care citește cu cartea pe genunchi Am aruncat o uitătură pe paginile deschise Foarte necinstit din partea Adrian Merite cu o să fie necinstit în viață, crede-mă, Chir Nicola Dar așa am descoperit că citește o carte ilustrată Jacques de Dodet. Ei, ți-am spus eu, e un om deosebit, mi-a el ăsta Nici nu vine să cred că zdrență Rosul ăsta își petrece timpul citind asta e viața adevărată, băiete, și frumoasă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 ăsta e tânărul care se hrănește cu visuri. Ți-am vorbit de el zilele trecute. Chiu, Nicola, uite ce... Trebuie să car niște material la lucrarea care începe mâine. Te rog să-mi dai pe omul tău, pe Mihail, ca să-mi ajute o clipă. Cu dragă inimă, azi e sărbătoare, n-are ce face. Du-te, Mihaile, du-te, du-te. Nu scoți o vorbă. La ce te gândești acum, Mihaila? ți atât de mult să știi? Mult. Nu știu dacă o să-ți placă. mă fac facetă drum. Evident mă gândesc că în țara voastră chiar și visătorii cer patronului ajutorul slugii sale ca și cum ar fi vorba de un cal sau un măgat. Adică fără să le pese dacă sluga primește sau nu. Hmm. Exact cum ai procedat în cazul. E adevărat, eu însă am o scuză care mă salvează. L-am mințit. Cum vii de asta? Și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 Nu te o nici cu ceea ce aș putea fi sau nu. Înainte de toate nu sunt un obiect de curiozitate. Nici nu te iau ca atare, din potrivă, te admir, Mihail. Dacă nu e o glumă ce înspâi, te-aș întreba ce admiri la mine. Să fie o slugă nenorocită cu 15 lei pe luna la un plăcintar din strada Grivița. Să fie o ființă umană zdrobită de nedreptate și mizerie. Și ci să citești jac? E eh, da, asta e o minune. Văzându-te cum citești, fără să ghicești în mine fratele,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 Dragoste, așa cred eu Deschide toate inimile Cine le-a învățat toate astea? Nimeni Unde le-ai citit? Întâi În inima mea Presupunând că ai simțit Într-adevăr ceea ce rostești spune Ce vrei de la mine? Vreau să te prezint mamei Care e bună și acceptă tot ce-i cer Apoi îți vei părăsi locul și vom trăi la oaltă muncind ceva mai ușor, dar mai bine plătit <gântul> Și mai liber decât ești <gântul> în prima <tripul> de față <gântul> Și vom fi prieteni Dumnezeu ești singur pe lume, eu la fel, deși eu am pe mamă O să fii al doilea copil al ei, fratele meu mai mare, iată ce vreau Îți mulțumesc pentru frumoasele sentimente pe care ți le inspiră mizeria mea, dar uh, Îndată ești un romantic, un, un romantic Care și -a iluziile de realitate Haide acum, lasă-mă să-mi regăsesc văgăună. Oricum, îți voi păstra o amintire frumoasă. Te las, Mihaile, să te înapoiezi la starea jalnică în care te afli. De vreme ce gândirea din e atât de întunecată de mizerie, încât nu poți să mai crezi în izbăvirea prin prietenie. Dar să știi că nu mizeria este aceea care naște mie sentimentele bănuite de dumneavoastră. În ochii mei nu ești unul strivit de viață, ci un puternic. Și chiar dacă te-aș fi întâlnit sub un fățișar afastua sau unui prins, tot te-aș fi revendicat ca pe ceva cuvenit mie, fiindcă eu, eu nu mă recunosc decât o singură bârșie, o singură frăție. Aceea a oamenilor însufletiți de sentimente asemănătoare. Acum du-te și fii sigur că nu mai ești singur.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 De ce faci? De ce împarți plăcinta în Părțigale? Ai să afli imediat. Hai! Hai! Hai! Hai, Hai! Iani, Sama, Vasili, veniți, Iute! Îi Adriane? Ei sunt prietenii mei. De ce nu ai venit ieri? Păi a fost sărbătoare. Cine e de acolo? Un prieten. Ah! Mă cheamă Vasili. Pe tine cum te cheamă? Adrian. După cât te văd, astăzi sunteți cinci, nu patru, ca de obicei. Dacă a toată lumea să fie mulțumită, să vă dau și porția mea. <laughs> Mihail, Mulțumim! să spun eu cine-i nouăl venit? Mm. Hristodulos, despre care ți-am vorbit. Băiatul sărmane, caleopii pe care bărba s -o în fiecare seară. Cristodulos, apropie Ia și mănâncă plăcind. Mulțumesc. Să știi, Mihail, ieri seara, tata n-a mai văzut-o pe mama. Mm. A venit acasă într-un hal de besie ca n-a mai fost în stare. Mm. Dar a spar lamba cu gaz și era cât paci să ardem cu toți. Bine că scăpat cu viața. Ei, acum, duceți-vă la joacă, băieți Dezi, Adriane, unde am eu economiile Copiii ăștia sunt toată familia mea E frumoasă a voastră țară Ei sunt singurii care mă iubesc cu adevărat Singurii care mă așteaptă cu plăcere M-au iubit și m-au așteptat cu mult înainte de a fi vânzător de plăcinte Și pe când avea sosit la brăi, la dam prin port Crăpând de fană am presimțit totul dinainte Sărmane, prietene Îți cer iertare Înțeleg tot ce se petrece cu dumneata ta. Hm. Ei bine, Adrian, mărturisesc că prezența dumnei îmi face bine. Mă hm. simt mai puțin singur și îți vă găduiesc că pe viitor o să mă întâlnesc bucuros cu dumneata. Este adevărat că nu credeam, că mă îndoiam. Dar acum văd că ești într-adevăr un prieten, un prieten. De cât sunt prieten, cum vrei să rămân nepasător la nenorocirea din tale? Cum aș putea să mă despart acum de dumneata, să mă duc la ai unde găsesc dragoste, un pat și o masă curată, știind că dumneata te ră la cocioaba și singurătatea dumneata. De-am fi doi niște păriliți atunci, da, da, de când așa e un bunăstare, iar în nenorocire, nu, asta, nu, acest fel de prietenie nu este și nu va fi niciodată al meu. Deci dumneata care mă sileși la această nepăsare, ești nedrept cu mine, ești crud. E trecut de nouă dimineață. Când bătea soarelui, apa dunării a devenit strălucitoare. Iată, uita! Pădurea de sălcii de pe malul celălalt, parcă a prins viață. Spune Mihail, nu ești vrătnic, așa? Nu. Francesc? Nu, nici de no. cum. Ascultă, Adriana. Dacă prietenia noastră te interesează și vrei să o câștigi, te sfătuiesc ca pe viitor să nu mai fii atât de indiscret cu mine. Sunt lucruri pe care le tăinesc spre bine la mândorul, dar despre altele nu știu decât un pic de răbere și o să le afli. Când vreau să vorbesc nu-i nevoie să mă tragi de limbă. Spun ce am de spus de la sine. E prima ta, muștru lui ală prietenească. Ce ușor să strecoară barca noastră prin rămurișul sălcilor. Dar și întrebă ceva? Întreba tot ce vrei. N-am secrete față de dumneata. Ai prieteni interesanți? Prieteni? Mm -hmm. N-am decât cunoscuți. Prietenia, așa cum o înțeleg, eu încă n-am întâlnit -o. Și cum înțelegi dumneavoastră, prietenia? Foarte simplu. Să iubești arta, natura și omul până la sacrificiu. Dar numai că asta nu întotdeauna. Mai sunt la venci de rasă, de educație, care împiedică uneori că cei mai buni dintre oameni să se înțeleagă. Ai citit doare ceva despre caracterele, temperamentele și natura sensibilităților romane, aviană? Nu, nu-am citit nimic. Dar atunci ce citești? Literatura. Numai asta o ce? Mihai. Da, da, da. da. Care sunt autorii preferați? Balzac, Dostoevski și cei care le seamănă. te am cineva spre și Inima mea. E foarte mult, dacă spui adevărul. Dar numai literatura nu ajunge. ce îmbătându-ne ne împiedică să ne cultivăm. Este pentru sufletul nostru ceea ce sunt aripile pentru păsări. Dacă zboară fără potecnel, o fac nu datorită aripilor, ci datorită privirilor, agere. E atâta poezie în tot ce spune. Poezie? Nu, no, nu cred. E doar melodia unei ore de ticne sufletească. Vezi, -a -a, Adrian, prin poezie eu înțeleg toate frumusețile pământului, toate manifestările artei, tot ce se poate iubi, dar... Dai, după ce ai visat, trebuie să trăiești...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 Într-o daie, în doi, într-un teatru o mie, un stadion, o sută de mii, prezentând o unitate, o armonie aproape perfectă. Lame, că în acele momente nu trăiești. Așa e, nu trăiești, ci viseți. Primul stâlp al vieții, chiar și al cele mai josnice, e dorința binelui, inclinarea spre ideal. Și când încetăm să visăm, Mihai? Până și visul e încolțit de antagonismele vieții. Antagonismele vieții sunt neputincioase dacă există exista dragoste. Oamenii s-ar putea înțelege. Mm, din păcate viața nu îngăduie altă dragoste afară de aceea care se raportează la propriul ei egoism. Restul nu visări. Ne află că dragostea mea e altruistă. Mi-aș da până și sângele ca să trezi lângă dumneata și lângă alții care îți seamănă. prieteni ai viselor mele. Mi-aș răsuci o țigară. Ce putu un prost. 20 de bani pachetul. Nu fumam, mahorca că a putura să ia pachetul meu, că e mai bun. Mihai.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 Să nu țin tipui că în mă astfel o să scap de mine. Să o să cântești cu o iotă, ceea ce am simțit că îmi bate din totdeauna în piept. Continuă, continuă. Acum știu că ești un om instruit. Nu m-am înșelat așadar. Am bămit încă de când ți-ai încrucișat privirea cu a mea pe când citeai jac. Și ce mai bănuiești despre mine? Ia spune. Ce mai bănuiesc? Mai cred că ai o inma afectuoasă, de prieten adevărat. Hm. Asta e credința mea. Și e zadarnic să mă descoș de ce cred asta?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 Cum pasionații sunt conduși prea puțin de pasiune, era că pecii să mă prăbușesc. Am fost salvat printr-un miracol, încântător, frumos miracol. Ar de curiozitate să-l Nu mm, Am să ți-l povestesc altă dată. Pentru moment este tot ce pot să-ți spun. Păstrează totul pentru nata. Dacă te descoase cineva, fă pe eu. Am avut zile de sărbătoare în viața mea. Zile scaldate în lumina tuturor bucuriilor Obțineam tot ceea ce omenește și cu mintea întreagă Poți cere vieții Și cum am o inimă simțitoare Mult mai simțitoare în acest moment Și o inteligență destul de e Mult mai vioaie astăzi Mă bucuram până la suferință Nănorocirea mea A fost că am crezut cu tăria unui stânci de oțel Că viața mea nu era, nu trebuia să fie decât plăcere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 ca să admire mai degrabă talentul meu, l-a citit. Și când treceam călare pe sub ramurile aleilor, cravasam frunzele, de cădeau sfârtecate Durerea fizică și cea morală, după de nemiloasă, a aruncat peste această fericire confuză, lumina e discretă. Apoi, mizeria a trecut buretele arzător pe pielea fină a vanității mele și a șters orice urmă de bucurie simțită printr-o sensibilitate vicioasă. Și acum, acum nu mai e nimeni să-ți spioneze mișcările ce trebuiau să fie perfecte, nici să lingușească o pe care ne-o apropiasem pentru falsă lor admirație. Acum admir această boltă pentru frumusețea ei. Sălbatică. Citesc o carte pentru adevărata adevărată evaluare și nu fac vreun gest, nu mai rostesc o vorbă doar pentru ochii cu tării frumoase, pentru viclenia dușmanilor mei. Numai acum gust, de fapt, bucuria. Aproape de necrezut. Stă scris. Mizeria și durerea al fac pe om sincer. Eu merg mai departe și spun. Suferința creează bucurii. Gândește-te și dumneata.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 Iată de unde vine această pasivitate, acest calm, această acceptare a mizeriei pe care o vezi la mine și care îți te înspăimântă. Bine, dar cum rămâne cu demnitatea demnitarei, Mihai? Ah. demnitatea e una din acele valori ce nu pot fi pierdute, decât atunci când te temi că ai rămas fără ele. Nimeni nu poate atinge demnitatea unui om. Avară doar de cazul că e încredințată unui suflet vulgar care îmi dată vascui papea. Demnitatea este castelul cel mai curat al personalității noastre. Ar fi o nebunie să ne la fiecare pas. Imaginați-vă ce-ar fi dacă ori de câte ori hamal, mă trage de nas om de dă eu m-aș apuca să-i spun, scuturându-mă de praful mizeriei mele: ei, ei, ei drept cine, băi! Uiți, oare ca așa vânzător de plăcinte cum mă vezi? Eu sunt uh, fiul domnului X, născut în castelul V. Păi, dacă aș face așa ceva.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 Ai prieteniei. Fericiți a căror inimă cunoaște pasiunea prieteniei. Numai ea știe să ne facă singurătatea mai puțin ucigătoare și viața suportabilă. Prietene învins de singurătate, oriunde te afli pe lumea asta, Dezmeticește-te și fii mare ca bucuria sau ca durerea În fața necunoscutului ce-ți dă îi îndată inima sa Nu ne gustori comoara pe care o ascunzi A celui a ce ți se oferă Oricare ar fi furtunile ce ar putea să-ți nimicească suferințele Fi nobil, fi încrezător Nu te îndoi de căldura sufletului tău Și nu o refuza niciodată în setatului ce ți-o cerșește dar vreun o singură în tine însuți, fi sigur că nu ești singurul care o posedă, fiindcă nimeni nu are monopolul vieții frumoase. Și mai bine să fii înșelat de o de ori într-un ceas, decât să faci o nedreptate unui singur prieten tău. Prietenie nu încerc să te explic, aș vrea să te cânt.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 Ai vrea să adopt o nouă comoară de teapata. Hm. Fieți ți milă, fie -ți milă, băiatul meu, am înfruntat destul grind din a clevetitorului. Înțeleg, mamă. răutatea oamenilor l-a pe Mihail i ascunde virtuții. Dar tu știi ce se spune despre el? Hm. Că e o haima venită de peste nouă mări și nouă țări, o plășită în albanezului Lacom ca și el să facă avere pe la noi. Asta se zice. Și-a găsit sacul peticul. Așa mi-au strigat zilele trecute. Iar mie mi-a venit să răspund Mahalalii ce a intervenit cu atâta tandrețe în visurile mele. Bine, greiș dragă Mahala, ai o dreptate până la cer. <fie> Azi, -a de ai spune că e o panoramă pictată de un artist impresionos. Ai impresia asta fiindcă se apropie furtuna, Samoila. Eu nu-l m-am obișnuit cu panorama asta din copilărie. <laughs> Și totuși, o Iosci ești. Nu se poate să nu te tot mai mult de fiecare dată. Tare frumos. Tu, ca pictor, distingi mai degrabă latura decorativă a portului, Samoila. Eu nu pot desprinde această imagine de încărcătura ei dramatică. Priviriiște asta mie personală îmi produce o emoție ciurită de tristețe. Ce spune? Mă gândesc la șirurile nesfârșite de oameni, mergând cu pași mărunți să-și deșerte sacii în plânge de ceva Încă de la începutul zilei, când se formează echipa, acești tovarăi sumbri își dispută dreptul la viață cu cuțitul. Câte neveste, câte. Mai câte sunt deștepte, n-am văzut eu alergând de-a lungul cărilor, mângându-și în fața băltocii de sânge încheiat al fiului căzut pe câmpul donare al civilizației moderne. Ce brusc s-a întunecat cerul! nu-i de mirare, după o așa de mare! Mamă lăăăă! Strașnică ploaie! Da! Hai! Sărmanii lăpătaie, uite-te la ei! Nu-și permit să se gândească să-și apere propria piele! Au depus de la aurul fragil, ce mi s-a încărnițat! Da. La Îl cu prelata, la colțuri cu bolovani. În vijelia asta, o lor, e o muncă de-asurda! Iată, uite, cei doi de acolo. Câte a să mențină pe nu, nu, nu, nu, E nu, nu, N-am văzut cine mai ca zice. mor de râs nu altă. E unul, nu văd chiar așa. Teama mea de o urmare oribilă. Uite-l pe lopatare, încearcă să iasă de suprelată. E făcut foc. A luat un bolovan de râu. A căzut ga pământ. Viața femeii câte-ți bărbaticii. lasă că i-ar Oaaaaa! Cum îngăsnești, testie nărocite să lovești o femeie în halul ăsta? A, cum? N-a! Mai mă așa te minte! te tu pe dracu, te dau pe mâna jandarilor! Iar asculte, că nu mi-era de ajuns furtuna și pe în Când mai întâlnești și pumnul domnile asupra, așa crezi? Ia uite că mălva toată e de la ce fară acum! Puțin brută poasă, ești. Nu vezi că ți-a femeia? Nu te prăbădim cu firea pentru el! Lasă femeia ca vizicile! Are șapte suflete nealva! Uite ce hala ai adus-o! Îi sângerează-l cura și lasă-l. Îți-a răuție, rău. îți ție, asta să dau Bine, bine, hai, scoate te de acolo, femeie. Hai, nu crepam noi așa curând. Nici tu, nici eu, hai, mișcă-te. Mișcă te mai avem multe de vântura până să la capătul căinurilor. Sper că pumnul meu a fost la fel de greu ca Pietroiul primit de femeia ta. Nu trebuia să o faci. E bine să te înfuri, să lovești tu necunoscut și să-l faci bestie dintr-o pricină sau ta, dar încearcă să te pui în locul lui. Uite-ne pierdă pe ca mine porumbul și sărăcia timp de 30 de ani. și cât ții până într-o zi când crați sau o camasă argăsită. Mm -hmm. Mm. E prietenul meu, Victor ah, Petrof Ți-am vorbit de entuziasmul, de dragostea lui pentru artă mm. De mare sete de prietenie Dora atât de mult să te cunoască, Mihail Până așa n-ai să regres vreodată că ai dat mâna. Mai din aur, parcă citeai Aha M-ați văzut cu o carte în mână și m-a descoastă acum Ce și cum Sunteți două iscoade Chiar așa, două iscoade care te admiră, Mihail da. Nu aveți nimic de admirat Spune, Mihail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 cel puțin mulțumit. Cu alte cuvinte, să ai strictul necesar. Ce dracu! Dar nu să-mi că citești și când ți-e foame? Ba da! Atunci chiar că nu mai pricep nimic. Dar pentru dumneata, ce e lectura? O, o fericire. Nu e destul. Pentru mine e o hrană. Arta nu e gustată în același fel de toată lumea. Sunt unii care se folosesc de ea ca de un lichior, le ușurează digestia. Nu-ți din aștept. Sigur, ești mai presus de ei de vreme ce vrei să tragi un profit sufletesc.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 Apoi acela ești dumneata Sau Adrian? Ar trebui să vă dau mâna Ca să vă ajut să coborâți în noroiul cu de unde prețuiești mai bine lumina Sau dacă ești artist Afundă-te în acest ulei coroziv Care e durerea omului singuratic De acolo te vei întoarce cu fălci Capabile să mestece gresia Luați aminte, prieteni Sosisem la Brăila, în patria voastră Oraș frumos, fără doială să de undeva Asta nu vă interesează și nu aveam niciun un gologan în buzunar, nici ca la de vânzare. Cea mai simplă dintre înțelepciuni m-a sfătuit să schimb hainele frumoase pe care le purtam atunci în aceste cinstite zdrențe. Din câștigul încropit am putut să mut mai departe pilonii vieții mele. Într-o bună zi, pe când leșinat de foame m-așezasem pe platforma unui vagon de marfă și mestecam bobe de grâu, am zărit o lipoveancă. Mă fixa prin crepătura ușii unui vagon de marfă în care se închisese să-l măture.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 Nu plânge. Nici tu nu ești mai fericită. Da. Ia să ăsta de pâine. Hai, hai, mănâncă. Mănâncă? Uite că mănâncă. De ce? De ce nu ăștia pe care îi vezi jur împrejur? Ca de la vagoanele desplumbuite dimineața.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 Aici stă întreaga a omului asupra animalului, restul nu e decât de șertăciune. N-am știut-o. În ciuda studiilor mene, a trebuit să mă răstogoresc în drojdia societății, pentru ca unul dintre acești ne-a drumul adevăratei vieți, fără de care nu există decât haos și bestialitate. Datorită acestei făpturi ai început să muncești. Îmi vorbea cu puterea exemplului ei, datorită acestei făpturi m-am ridicat drept în picioare Ferit de orice chin moral. O pasăre. Am început să-mi câștig pâine fără osteneală. Să-mi cumpăr în sfârșit tutun, căci colac peste pupăză sunt o pasăre care fumează cu pasiune. V-ați împrietenit, nu-i așa? Na, cu toate că era predispusă la ore lungi de tristețe.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 În șase luni, am îmbătrânit cât în zece ani. Cum să hrănești patru guri? Din ce? Băiatul, încămat atunci la o muncă grea și tare prost plăchită. Descărcat-o de greu. Cum nu ne ajungeau banii, m-am amestecat și eu printre nenorocitele care, cu din vagon în vagon, sau dune gozuri din țărână din leu, doi pe zi. Eram pe la începutul meseriei, când într-o după amează, ce-mi ochii. Lumea alergând despre un post de muncă al hamalilor. ceva se întâmplase, vreun erare. Am aruncat sacul, mătru și tot ce aveam la mine. Și-am alergat cât nu au ținut picioarele. Să văd pe cine puneau targă. Era... Era băiatul <laughs> Băiotul meu, puse să prins între tampanele, omitre el. Dar, bărând, el are o murmură. Aceeași poveste, sărmană la femeie. A avea nevoie de o mângâiere. O găsim mormântul feciorului și în mine. Într-o zi, iau de unde noi. Am răscoalit tot portul degeaba. Mă simțeam cel mai nenorocit dintre nenorociți. Știam că e bolnavă. Tuberculoza o rodea ce încet, încet. Nu știam unde cu ea, nici numele, nimic. Am descoperit-o și în zile mai târziu în Mahalaua Lipovenească, întrebându-i pe localnici, intrând din casă în casă, dându-le drept semnalmente vechea ei poveste. Și când ai găsit-o? Niciodată fericirea și nenorocirea n-au fost în mai bună eu. Am fost fericit de parcă cineva mai ar fi dat un regat. Dar cineva știi care-mi inima regăsind-o pierdută, fără scăpare. În cocioaba e culcată pe un pat de scânduri. Ochi de febră, cu figa s-aș fi și amândoi atinși de boala care nu iartă Văzându-mă a avut o izbucnire de bucurie atât de vie Că am îmbrățișat-o cu o de care nu m-aș fi crezut capabil Și am plâns, am plâns Din adâncul inimii mele devenită omenească Și? Ce ai reușit să faci pentru bia femeie? Ceea ce n-am făcut nici pentru mine, nici pentru tata și mama Ceea ce n-am făcut pentru soarele și libertatea mea, am făcut pentru acest astru al suferinței. M-am vândut ca servitor la Chir Nicola. Mâine dimineață iau un doctor, o și zborne. Ar fi un gest de bunătate, dar află bunul meu Samuel că pentru această nenorocită nu mai există nici deci de dimineață, nici doctor, nici bunătate. Fiindcă e lovită irreparabil. Asta e viața. Ne cu sânge rece. Ce poți face pentru copacul care crește și pe care furtuna îl cuntește? Hmm? Liniște, liniște. Să chemăm liniștea ca pe un balsam suprem al rănilor noastre veșnic sângerânde. Numai ea, singura, cu luminoasa și aparenta indiferență, ne poate ajuta să privim limpede de realitatea. Să o pătrundem S-o facem în sfârșit Mai puțin crudă Mihail! Mihail! ce e cu tine, mamă, Mihail, Adrian Mare Adrian Mare și te cheamă Adrian? Ala, ne-am pierdut băiatul de trei zile n-a pus nimic în gură Tremură de frig de ți se rupe inima Toate păturile din casa îmi arjăm să-l încălzească. Ai chemat doctorul? Am încercat eu să-l doctoriceți, dar degeaba dimineața ardea ca un cuptor Să mergem, am la julița. să mergem! Să mergem, hai! Adrian, ce cu tine? Adrian! Nu de acum trei zile l-a dat una piele Atunci a răcit Ce-i de făcut? A un termometru? Nu am avut niciodată. Îmi trebuie neaparat. Da. Alergam mă până la farmacie să per unul. Ocazia da. asta cred că ar fi bine să chef și un doctor. Da, da, da, ce Am nevoie ce de apă rece de la puț și de un cerceaf. Compresele rece au să febra. Da. De Pe trei zile și trei nopți n-ai închis ochii, Mihail.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 să-i îmbrățișez deodată pe amândoi Hai, acum ne rândul meu. De ce te-au podivit așa lacrimile? De bucurie De bucurie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 Ce să mai vorbim de drumul împreună, cei 5 km pe care i-am străbătut zilnic, în zorii zilei și pe însărat vreme de trei săptămâni. Mereu la stânga mea, mereu la dreapta lui Petrov, Mihail, așa cred eu, s-a simțit fericit între noi. Ca să ne învețe să trăim, se fereca într-un mutism de năpătruns, cu fața voioasă și cu ochii sclipind de o plăcere zeflimitoare. L-ai pândit între atât? Ca un oracol, mamă. Și astăzi? Astăzi... Mi-a o poveste cu niște vrăbi. și-a pe-a rece, mut, un mutism, cum să spun, fără duioșie, feroce. Dar de ce l-ai zgândărit să-ți povestească? El a vrut-o. Mă duc să-l împac. Hai, Mihail, Mihail, hai de nu fi supărat. Dacă Adrian s-a purtat urât cu tine, uite, o să-i lungesc urechile să Mamă Hai. bună, mamă sfântă Îți sărut pe os să mânaștea Sigur că Adrian n-are nicio vină în amărăciunea mea Mi-am să aminte de lucruri ce fac rău e a mea Sau poate nu chiar a mea Te rog să mă lași singur da. Nimeni nu m-ar putea alina în clipa asta Așa sunt eu O să-mi treacă Nu, nu! Mihail! Mihail! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă Hai, Băie, băie, te trebuie să știi, te atrag! școală! Hai, școală, Mama. te cec! Mama! Dragă! Dragă, mamă, cec cu tine! M-am avut un coșmar! Un coșmar, mama. Am visat că Mihail se izbea cu capul de zidul unei fortărețe și le vorbea vrăbilor ce ciripeau pe metarețe. E, a fost doar un vis! Hai, acum că l-ai alungat! Hai, culcă-te, culcă-te din nou! Hai, nu! Culcă -te, culcă -te pe nu, nu, nu, nu! Mihail, ce face acum? Ei, ce să facă? Doar în culcușul lui, în chior. Ce să fac? Mă duc să mă că e acolo. Hai, stai liniștit, copil, stai Nu, mă duc, mama! Adi, mama! Ce? Eu e Mihail, Nu am găsit nici trai asta. Dar unde s-o fi dus în puterea nopi? Dar nu vine să cred că a plecat? Nu vine să cred! Dar... Știi ce e asta, mama? E crima împotriva prieteniei. Sinte, înainte de a judeca, încearcă să-l înțelegi. Nu.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 Păi cum, așa, cu picioarele goale? Chiar așa! Cu bine, mamă! Mihail! Mihail! Mihail! Mihail! Nu se poate! Ai băutut atâta cale în fugă după mine? Prietenii prieten, Care fugi de prietenie? iartă Adriana, iartă-mă! Nu merit -o atare prietenie. Nu, nu merit. Ba, da, ba, da, ba, da, ba, da! Ai cam așa udă, luarcă. Uite, iau-o pe asta din asta mea. Să-ți dau haina mea pe lume, să nu răcești. Am fugit după tine ca un apucat. Nu credeam să te mai prind. Acum să o ștergem cât mai repede cu putință. Altfel o să mori. Nu moartea, ci viața. Căci noi, prietene, gonim împreună pe același drum. În fel, părăsi pentru lumea largă. Așa se încheia povestea mea, Mihail. Am dedicat-o sufletului acelui care m-a mai că am vorbit despre el în public. Da, ai făcut-o cu arta unui mare romancier, Paneit. Crede-mă, emoționant. Nu, nu, asta nu. Cât de ușor mai ar fi fost să scriu un roman emoționant, dar nici primul mi-a trecut așa ceva. M-am supus unui ordin untric.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 Dar nu pricep că sufletul meu e ca un cazan sub presiune? Nu sunt în stare să-mi imaginez vreo năzdrăvănie pe care n-am trăit-o măcar așa, în linii generale. Tu trebuie să scrii. asta e credința mea. Nu, nu. Mi pesc frumoasă, am viața pentru ea însăși. Ce mai trebuie? Puțină sănătate. O situație? Nu. O cedesc celor ce-și fac din ea un scop în viață. Și arta? De ce nu scoți o vorbă despre artă? Dumnezeu Mihail, eu nu mă cum să zbor la înălțime unde trebuie să ai aripi. Aripi care mie îmi lipsesc. Sunt un jăratec de dorințe. Pământul și viața nu sunt niciodată prea mari pentru a le cuprinde. fără îndoială sunt o cârtiță incandescentă. E bine în atât ce spui, Adrian. Știi Mihail, atunci în prima zi când ne-am cunoscut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 Eu ard, spunea una, cu ardarea vizionarului. Eu are cu putință? Se întreba cealaltă, tulburată în dureroasă e certitudine. Ca să, să intitulez interviul O oră cu pana ei distrat <laughs> Nu Uite că în realitate De când discutăm Când era sâmbătă, nu? Sâmbătă la patru după amiază și acum Ei nu, e formidabil e la Duminica dimineața. Tu îți dai seama? Eu nu mă sat, o să te ascult Numai sufletele mari pot răi o asemenea prietenie Cred asta Un fel de prietenie nu întâlnești Decât o singură dată în viață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 Acel cult care întărea propria credință și mă salva din ghearele disperării. Am contopit atunci la un loc destinele noastre, noastră. O înțelegere desăvârșită se crease, probabil, între noi. Poate chiar în clipa când ne-am încrucișat privirile pentru în oară. De atunci, vorbirea ne-a rănit și îndepărtat adesea, dar tăcerea niciodată. Yeah. Te greu să ne imaginezi Cultivere de ceartă Tu ai spus Piatra de încercare a prieteniei noastre a fost banul Banul câștigat și cheltuit în devălmășire Banul? Banul La oricare ar fi fost miezul neînțelegerii Niciodată n-a fost în stare să șteargă din conștiința noastră Acea între sufletească fără pereche Mereu la stânga mea, de aproape sau de departe De departe chiar și mai bine decât de aproape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 De departe chiar și mai bine decât de aproape Eu să-mi imaginez O tivere de ceartă Tu ai spus Piatra de încercare a prieteniei noastre a fost banul Banul câștigat și cheltuit în devărmășire Banul? Banul La oricare ar fi fost miezul neînțelegerii Niciodată n-a fost în stare să șteargă din conștiința noastră Acea întrepătrundere sufletească fără pereche Mereu la stânga mea de aproape sau de departe de departe chiar și mai bine decât. Tu ai spus. Piatra de încercare a prieteniei noastre a fost banul. Banul câștigat și cheltuit în devălmășii. Banul, banul. La oricare ar fi fost miezul înțelegerii. niciodată n-a fost în stare să șteargă din conștiința noastră acea pătrundere sufletească fără bereche. -a rău la stânga mea de aproape sau de departe. De departe chiar și mai bine decât de aproape. Pe Tu ai spus.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 Ce puteau să spună sufletele noastre în aceste convorbiri tăcute? nu numai prostii. Astăzi îmi dau seama perfect că, dacă e adevărat că știința lui Mihail mă subjuga întotdeauna, că ideile și convingerile lui mi le însușeam adesea, nu asta era, totuși, latura individualismului lui care ar fi putut să îndreptățească dragostea mai pentru ea. Da. După cum, la rândui nu mai iubea cu aceeași putere, dar nu pentru cine știe ce însuși reale, puternice, nestrămutate, Nu, nu, eram plin de contraziceri. formidabile. La început eu mai mult decât el. Și apoi... el. Când tuberculoza și frica de moarte i-au întunecat conștiința. În ciuda odioasei sale mizerii trupești, spulberarea oricărui acord a fost doar o vizită care a durat 9 ani și am făcut mi din ea o N-a fost decât marea mea zi de sărbătoare, căci ciumenirea este un amestec de sori și de pietre de varietate atât de infinită încât nu mai știi unde un om încetează de a fi soare și de unde începe să devină piatră.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 Ați ascultat Mihail de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stanescu. Distribuția a fost următoarea: Mihail Adrian Pintea, Adrian Florian Pitiș, Mama Tatiana Ekel, Petrov Stefan Silianu, Ileana Virginia Mirea, Lefevre Marcel Iures, Ioana Ica Mataki, Lopetarul Valentin Uritescu. Chir Nicola, Matei Alexandru Femeia, Monica Giuță Lipoveanca, Eugenia Bosânceanu Moș Gavrilă, Mihai Mereuță Birjarul, Sergiu Demetriad În alte roluri Vasile Lupu, Violeta Berbiuc Gheorghe Pufulete, Dan Bobe Nicolae Crișu, Duban Andrei Muscă Ștefan, Cânceanu Radu Cânceanu Gabriel Hohan Andrei Ioan Ilustrația muzicală Florin Ionescu, regia de studio Nicolae Păsculescu, regia tehnică Inginer Vasile Manta, regia artistică Cristian Munteanu.